Каміння вийшло з простору, і простір вийшов з каменю. Мозаїки в тихому сяйні смальти струмують, мов зорі на небесній бані, важкий похмурий блиск золота на різьбленому іконостасі підпирає Євхаристію з апостолами, що знервованому поспіху промою до святого Хліба. І тільки Марія Оранта з руками, піднесеними чи то благословенні, чи то в намаганні захистити людей від лиха, здається непорушною під склепінчатою конхою центральної апсиди. Але потім помічаєш, що і вона теж прагне вирватися з-під того тисячолітнього тягара, теж спуститися до людей, плестися в цей вічний, Самодостатній рух, який єдиний може порятувати від дрібних, буденних, нікчемних клопотів щоденності, від злочинності, бруду, зрад, ганьби. Цей собор уже з першого дня його існування, певно, мало хто вважав за житло для Бога. Він сприймався, як надійне течіще людського духу. Тут відразу задомовився дух громадянства і мудрості тих, хто вибудовував державність Київської Русі. Може тому і не боялися звинувачень у богохульстві усі ті хани, князі, королі, що налітали в різні часи на Київ і найперше плюндрували собор Софії, і кожен намагався зітерти його з земної поверхні. Але собор стояв уперто, Несхитно, вічно, так ніби небудований був, а виріс із щедрої київської землі, став її продовженням, гучним її криком, її співом, мелодією, барвою. Диво! «Заложи же, Ярослав, град великий, у нього ж града суть врата злотиє, заложи же і церковь святиє Софії». Літописець. Може, будовано цей собор у сльозах, прокляттях і крові, може, з рочистим співом і радістю, хоч як там було, але піднявся він у тій землі, яка не знала кам'яних споруд у землі, яку називали землею багатьох городів, та були то городи дерев'яні. Горіли вони так часто, що не встигала потемніти ще й стружка на нових будівлях. І от над цими дерев'яними городами, надзвичною нетривалістю і тимчасовістю вознеслося рожеве кам'яне диво, небаченої величі краси храм, який за розмірами поступався лише Константинопольській Софії, а за своїм внутрішнім і зовнішнім бранство, за своєю пишнотою і барвистістю, не мав римлях у цілому у свите. Украшен златом, серебром и каменьем другим, и сосуды честными, был дивен и славен всем окружным странам, якоже ин не обрящится во всем полунощи земном от востока до запада. Это Иларион, при якому будувалася София, единый участник, голос якого увійшов до нас крізь віки. Він був барвистий, як душа і уява народу, що сотворив його. І стояв цей субор посеред темряви, чвар, бідності і нещастя того часу. Стояв нетурканий 132 роки від його першого освячення, тобто з 1037 року. Кожне покоління намагалося чимсь прикрасити Софію. Кожен князь мудрий чи дурний, щедрий чи скупий прагнув виказити свою благочестивість і збагачував собою дорогоцінним посудом, коштовними ризами і рідкісними книгами. Вперше підняли на собор руку князі, що вийшли з тої самої Суздальської землі, де колись княжив творець Софії Ярослав Мудрий. У 1169 році Андрій, якого згодом, о іронія, названо Боголюбським, послав проти Києва ополчення 11 північно-руських князів на чолі із своїм сином Мстиславом. Лише два дні тривала облога Києва, а на третій день, 12 березня після приступу Київ узято, чого не бувало до того ніколи. Карамзин у своей истории государства российского сбильно написал про цей день. Победители к стыду своему забыли, что они россияне. В течение трех дней грабили не только жителей и дома, но и монастыри, церкви, богатый храм Софийский и Десятинный, похитили иконы, драгоценные ризы, книги, саме як колокола. Згодом той грабунок пробувано усправедливити гарячим бажанням Боголюбського засередити найбільші святощі засновані ним в заснованій ним столиці Володимирі. Так і вкрадена з Києва славнозвісна ікона Божої Матері перейшла до історії під назвою Володимирської. Так ніби не один бог був для всіх князів. Але треба називати речі своїми іменами. Якщо пограбував мать городов російських і найдивніший собор нашої землі, один князь, і його ще й похвалено та названо Боголюбським, то чому б не спробувати і іншим? Через 32 роки у січні 1202 року Київ взятий був князем Рюриком Ростиславовичем, який привів собі на підмогу ще і Половців з ханами Кончаком і Данилом Кобяковичем. Гірко плакав літописець над долею Києва і сотворіше велико зло в руській землі, якого же зла не було від крещення руської землі. Мітрополію Святую Софію и десятинную святую Богородицу разграбиша, и монастыри все, и иконы Адраша, и иные поймаша кресты честные, и сосуды священные, и книг, и порты блаженных первых князей, ежебяше повешали на память себе, то все положиша себе полон». В 1240 році Київ був знесений з лиця землі Батиєм. Завалилася навіть десятинна церква, у якій пробували знайти свій останній порятунок від татарської орди старі жінки і діти. І тільки Софія, сплюндрована, обдерта зсередини, вціліла, стояла над пожарищем, над попелом і руйновищем і підносила Богоматір свої руки в малінні за Київ на стіні, поставлені древнім будівничим так міцно, що не взяли і татарські пороки. Тоді і названо ту стіну нерушимою, бо повірили люди, що вічно стоятиме цей великий і придивний собор і вічно здійматиме, захищаючи їх свої руки, створений великим художником першовіків скорботно-ока жінка. Стояв собор і при князеві литовському гедіміні, що зайняв Київ через 80 літ після Батия, і при татарському ханові Едегеї, який грабував Софію вже в 1416 році. Не зачепила його і пожежа Києва, що її полишив по собі кримський хан Менглі Гірей, намовлений Іваном Грозним виступити проти польського короля Казіміра. Коли вже нічого було грабувати, лишилися самі тільки стіни з ледь помітними підпатиною століть фресками і мозаїками, яких видобувати якось нікому не прийшло в голову, мабуть тому, що високо або ж надто забарвано. Грабіжники ж завжди квапляться. Чому доказ і нетерплячка шнура, який хотів би за місяць знайти під давніми записами найдорогоціннішу фреску в соборі і мерщі, вирізавши її, відправити в свій фатерлянд. Тоді настали часи, коли одні прагнули якось Відбудувати собор, інші намагалися будь-що полишити в ньому свої сліди, та коняти, які володіли Софією 36 літ, не здобулися більше ні на що, як забілити вапном усі фрески й мозаїки і грецькі написи, які дратували їхнє око, звичне до латини. Владика молдавський Петро Могила, що через шість років після уніатів став київським митрополитом, був першим, хто відбудував і зміцнив собор. Перед тим століттями плюндрований і знищуваний. Він підтримав древні стіни контрфорсами, вибудував нові арки у західній частині храму, поставив кілька нових куполів і фронтонів, полагодив старі куполи, відбудував верхні галереї. При ньому собор знову засяяв своїми мозаїками і фресками ізсередини, хоч, здається, зовнішні розписи на той час уже були понищені. Семи років не дожив Петро Могила до великого дня. Він помер ще молодим, маючи всього лиш 50 років. Сім останніх років свого життя віддав прикрашенню і відбудові Києва. Найперше ж Великої Софії, моби, перечуваючи день 16 січня 1654 року, коли в соборі митрополит Сульвестр Косов при гетьмані Богдані Хмельницькому і послах царя Олексія Михайловича звершив урочисту відправу на честь приєднання України до Росії. Ще сто років, і вже останній великий будівничий і прикрашатель собору митрополит Рафаїл Заборовський поставив у Софії ось цей різьблений, визолочений іконостас, зроблений карпатськими дуборізами, серед яких минуло дитинство самого Рафаїла, поставив срібні царські врата. Де вони тепер? Збудував велику Софійську дзвіницю з дзвонами, найбільший з яких важив 800 пудів. Можна б згадати, скільки політичних пристрастей і чвар розбилися о стіни цього собору, скількох бачив він можних, скількох нападників і молільників. Багато рук будували, захищало собор, але більше рук, мабуть, замахувалося на нього. Але, мабуть, ніколи ще не вистала над Софією така загроза, як нині. Бо й війни, здається, такої не знала ні наша земля, ні ціле людство. Колись були просто немілі, примітивні грабіжники. Тепер насунули озброєні всіма досягненнями науки і техніки канібали, які грабуючи мерщі затирають усі сліди по грабунках та ще підводять під свою зловісну діяльність теорії про так звану вищість німецького духу. Гордій Отава довго стояв, притримуючи за руку Бориса, посередині собору. Потім вони повільно пішли поміж камінними суціль описаними фресками стовпами, пішли до самого дну химерного барвиста камінного моря, Двоє людей, загублених серед мовчазної пишноти, серед вічного струмування гармонії, їхні кроки відлунювалися десь далеко позаду, луна гриміла і гучала, хоча як тихо намагалися вони ступати по залізних плитках підлоги. Собор удавався безмірним для цих двох. Вони ходили довгою перто, аж поки старший лишив молодшого там. Звідки вони розпочинали своє ходіння? Зволі йому стерегти входу від нежданих відвідувачів, якими тепер могли бути тільки вороги, а сам вирушив у нові мандри, задля яких, власне, і добувався до собору. Він зійшов на хори, обстукав там кожну підпору, кожен відомий йому тайник оглянув приміщення, де зберігалися фрески, вирізані із стін, зруйнованого через його провину Михайлівського монастиря. Фресок там не було. Взагалі нічого не лишилося. Герш Нурре вже побував тут. Вже вивіз для музею фюрера перші свої здобутки. Що ж, Отава, і не здивувався. Трачено було більше. Тепер йшлося про те, щоб не втратити, може, найголовнішого – він забрався аж під куполи, оглянув усі горища собору, налякаючись дикого холоду і пронизливих протягів, обмасував кожен підозрілий предмет, розривав кожну купола хміття, дряпаючи руки, розкидав звалище будівельного мотлугу. Він проник у підземелля собору. Певно фашисти побоялися поткнутися сюди, може, Остерігалися мін або засідки. Тут міг вільно просуватися тільки він, бо перед його очима відбувалися розкопки, які перервано війною. Він сам уперто вималював плани софійських підземель, намагаючись відтворити їх у первісному вигляді і тим самим бодай трохи наблизитися до розв'язання загадки про книгосховище Ярослава Мудрого. Хай навіть воно давно вже очищене грабіжниками. Хай не спізнився на кількасот років, як спізнювалися на цілі тисячоліття усі археологи, які розкопували гробниці єгипетських фараонів, знаходячи в них тільки сліди перебування до доісторичних злодіїв. Але як знати – Може, як тому англійцеві, що врешті знайшов у долині царів запечатану всіма царськими печатями неторкану гробницю Тутанхамона з її золотими саркофагами. Йому теж могло б щастити, і його лопата теж вдарилася б об камінь тисячолітнього склепіння, під яким лежать покладені завеління Мірослава перші книги Київській Русі і перший, єдиноправдивий літопис і всі записи, що стосувалися спорудження собору і загадкового художника, про якого Атава мав клапач перегаменту з надірваним ім'ям і недописаним словом. Він стояв у холодному, темному, вільготному підземеллі, Перед безладним завалом глини, за яким, може, ховався той виміряний хідник, що вів до свята святих. У такій глині багато літ тому ще молодий гордій Отава знайшов засмолений горщик, який вріс поміж корінням старезного, безліч разів зламаного бурями дуба. Дуб стояв над самим краєм глинястого київського урвища. Половина його коріння вже безпорадно звисала з кручі. Він ждав свого кінця, і той кінець прилетів з ураганом і зливою. під дуба вимило рештки землі, за яку він тримався. Дерево тяжко звалилося набік, вибергаючи з глибини нові маси глини. І тоді хтось побачив ту посудину затиснуту цупким чорним корінням, немов старечими, але ще міцними свої упертисті руками, і що в інституті Отава був наймолодший, і таку негоду нікому не хотілося бігти через усе місто заперляканою дівчиною, яка прибігла з криком, що знайшла щось дуже історичне, то й послано саме Отаву. Дев'ятсот років майже пролежав той глек, чекаючи на молодого аспіранта Гордія Отаву. Ніз до нащадки велику тайну, якою знехтувала історія, примхлива і перебірлива. Дяко тому далекому предкові, що керувався у своїх діях відхозавітною настановою пророка Єремії. із записі та й зложи в глиняну посудіну, щоб вони там могли передержатись довгий час. Передержалося не зовсім. Волога проникла навіть крізь опалену глину, зіпсувала половину пергаменту, вціліло тільки трохи запису, але й того виявилося досить, щоб дати Отаві роботу на ціле життя. І то все для того, щоб тепер перекреслити всю свою роботу, всі його пошуки, зіставлення, здогади, найстрашніше ж – знищити самий собор. Але він не дасть цього зробити. Тепер, коли переконався, що Софію ще не начинено руйницькою вибухівкою, видно, їм справді залежало на тому, щоб знайти тут для себе щось незвичайне, Отам От міг спокійніше, розважливіше обдумати свій намір зберегти собор. Перед усім не слід було втрачати контакт у шнури, повернути всю справу так, щоб тому тільки здавалося, ніби він використовує радянського професора, насправді ж використати фашиста самому, перетворити його на мимовільного свого помічника і спільника. Знову був вечірній візит до штурмбарфюрера, до помешкання академіка Писаренка, забитого краденими із Київських музеїв унікальними меблями. Але цього разу Отава вже не квапився, дав умовити себе сісти в один з вигідних шкіряних фотолів, з насолодою дзоркнувся до рипучої шкіри, шкіра пахла старим звичним життям, в кімнаті було тепло, бо німці нарешті відремонтували нагрівання для цього будинку, заселеного високими функціонерами. Знайдено паливо, і ось сьогодні зранку ця оселя стала одним з осередків блаженно тепла в замерзлому, голодному, мираючому Києві. А фотель так приємно холодив у теплій кімнаті, гарно було б посидіти тут. Прикривши очі повіками, подумати про своє, Шнур ввімкнув телефункен і з прямяча текла просвітлена моцартівська мелодія. Ще десь у Європі знаходилися незачеплені війною музиканти, і Дерген ставав за пульт у незмінному фраку, постукував паличкою, закликаючи до уваги і зосередженості. І скрипалі підсовували під свої підборіддя, складені в четверо білі хусточки, щоб не витиралися дека скрипки, а в кінці диригент вдячно потискував руку перші скрипці, вклонявся оркестрантам. Так от, сказав Отава, бо шнуре мовчав, вдавався, ніби весь заполонений музикою. Насправді ж вистежував кожен отавинур рух. І весь внутрішньо, випружившись, ждав, що той скаже. Я оглянув собор. Не витерпів усе таки шнури. В самому соборі нічого не поруйновано і не зачеплено, але пропали ви про деякі речі, що там зберігалися, перебив його шнури, ви їх просто заховали в найдійнішому місці. Отава не став оточнювати, яке це надійне місце, бо й так добре знав, та й не про це йому йшлося. Як ви, очевидно, розумієте, повів він обережно далі. Мені потрібні робітники, досвідчені реставратори, люди, що знають свою справу. Неодмінно, неодмінно, покивав головою шнурре. Я не знаю, чи пощастить мені розшукати моїх «Співробітників, з якими я вів реставраційні роботи перед війною, бо в мене жодних даних, де і хто з них. Чи вони лишилися в Києві, чи пішли на фронт, чи, може, вбиті, арештовані». «Я про це подумав уже», – сказав шнуре. «Трохи передчасно. Оттава не мав наміру поступатися будь-учому». «Людей повинен добирати я сам. Раз я відповідаю, мій любий професоре, шнури знову перебирав розмову у свої руки. Знову ставав паном становища, вважаючи, що радянський професор уже покладений на обиде лопатки. Дозвольте нагадати вам, що відповідаю все ж таки я. Звичайно, в свою чергу, за безпосереднє виконання відповідаєте і ви». Але є вища відповідальність, тягар якої лягає тільки на моїх плечі, тому я повинен був заздалегідь подбати про все. Ви матимете вже завтра необхідну кількість людей, це досвідчені, висококваліфіковані реставратори, ви не розчаруєтесь в їхньому вмінні і їхньому працелюбстві. «Хто ці люди?» – стривожно спитала Тава. Це прекрасні німецькі реставратори, щоправда, не солдатські мундири, але тут уже нічого не вдієш, та й не грає ролі, в якому мундирі той, хто виконує свою роботу вміло і ретельно. Але, мої помічники, про це не може бути мови. Окрім вас до собору не буде впущено жодного з місцевих жителів. Це святиня мистецтва, і ми не можемо рискувати. Отава мовчав. Вони не можуть рискувати. Він метався у безвиході. Що робити? Знову відмовлятися, плюнути цьому есесівському професорі в пику, кинутися на нього, то й що? Хіба цим порятуєш собор? Уявив себе на чолі бригади. Єфрейторів, реставраторів Якщо в Києві є підпільники, вони повинні Вистежити його в перші ж дні робіт і вбити Як шолодивого пса Професор отавас очолює групу Високодосвідчених німецьких реставраторів У Софійському соборі Відкриття унікальних фресок Зроблені професором Атавою з допомоги групи високотехнічних німецьких реставраторів. Тепер усі його зусилля видалися йому так само наївними, як оті крадіжки мішків із піском перші тижні війни. Поки він тягав пісок, ждучи фашистів з повітря, вони війшли до Києва з землі. Він намагався рятувати собори з покрівлі, а вороги заклали тонни вибухівки під земельях, і Успенський собор злетів у повітря, лишився у ламок стіни з корботними постатями фрескових ангелів. Але відступати нема куди, Позастанеться упертим, бодай, у своїй наївності. Гаразд, сказав, підводячись із нагрітого фотеля Оттава. Не приховаю, що мені прикро. Я звик працювати з своїми людьми, але однаково не мені належить Право вирішувати, я можу тільки згоджуватися або ні. А вже раз я перед тим дав свою згоду, то не стану ламати слова. Ви подобаєтеся мені більше і більше, мій любий професоре, підвівся свого імператорського стільчика і шнурре. Може, ще побудете у мене, мій Оссендорфер готує холостяцьку вечерю. Дякую. Мені б хотілося спочити. Я дякую вам, професоре. Отже, роботу можете розпочати завтра вранці, все буде до ваших послуг. Коли на ранок катава разом з Борисом прийшли до собору, він змертвів. Якщо і вималювалися йому будь-коли апокаліптичні видіння кінця світу, то ось одне з них. Посеред центрального нефу. Перед різбаним іконостатством XVII століття полагкотіло величезне вогнище, а навколо нього вистрибували одягнені, довжелезні, широкі, мов попівські ряси, зеленкуваті пшинелі німецькі солдати, наставляли на полумі руки з розчепіреними пальцями і безладно виспіввали «Варумді Медхен. «Лібен ді золдатин, Я варум! Я варум!» Розширені лі морди, мертвий полиск вирічених на вогонь очей чорна, кіптєво вирівається з рухливого кола, твореного цими зловісними постатями. Весь собор завмер, в ньому немає того вічного гармонійного руху, який ще учора оповивав тут професора і його сина – все заклякало і принишкло. навіть відлуння звуків сьогодні немає тут. І слова безглуздої пісеньки, щойно викричені, моби знов падають назад, до чорно відкритих ротів, до тих ідіотських солдатських горлянок. Горлянки душаться словами і виштохують їх знову і знову. «Я варум! Я варум! Хто тут старший?» Вигукнула Тава, пересилюючи верескня виспіви солдатні. Якась постать відділилася від кола. Я, професор Отава, сказав Гордій, відповідаю за усі роботи, вимагаю абсолютного послуху, негайно загасити вогнище і не сміти більше чинити тут таких неподобств. Це собор, пам'ятайте». Тут не палили вогнищ навіть найдикіші люди в історії. По-німецьки слово «собор» звучало багатозначно – «дом». А може, то так здалося Атаві? Може, перечував уже тоді він, що це буде його останній притулок, останнє втечіще, останній і вічний дім? Рік 1015 «Середліття – Новгород», «Но Бог не вдасть дьяволу радості» – літопис Нестара. Високі свічі в Срібному Трисвічнику горіли в княжі ложниці до глибокої ночі. Ярослав читав привезну йому за великі гроші з Болгарії книгу святого отця церкви Івана Дамаскина. Нема нічого вищого за розум, бо розум – світло душі, а нерозум'я – тьма. Як позбавлення світла творить тьму, так і позбавлення розуму потемніє смисл. Безсмисленість властива тварям, людина ж без розуму немислима. Але розум не розвивається сам собою, а потребує наставника – Приступимо ж до єдиного навчителя істини – Христа, в якому заключаються всі тайни розуму. Наблизившись же до дверей мудрості, не вдовольнимося цим, але з надією на успіх будемо штовхатися в них. Князь відсунув книгу, довго дивився у світлий свічний вогонь, Ждав, що викликані книжною мудрістю прийдуть власні думки. Але в голові стояла якась важка, гайдлива стіна. Серце князі вибилося пришвидшено, мов по довгому бігу. Насилу стримався від того, щоб не схопитися і справді не бігти кудись. Куди ж жив останні місяці в душевному сум'ятті, відчував розтерзаність в серці. Закусив губу, знову підсунув книгу. Хоча істина не потребує барвистих прикрас, але вони необхідні для заперечення проти тих, хто спирається на ложний розум. Істину треба досліджувати не марнослів'ям, а смиренням. Якщо ж то хто-небудь міг йому заперечувати будь-чому – Довкола був тільки послух і догідливість, повсюдні і почасні супутники княжої влади. Хіба що забава, але геть-геть, йдеться про справи набагато вищі. Їм потрібна тільки мудрість, тільки просвітленість розуму, а все, що скаламучує, затемніє, спантеличує, геть. Що є філософія? Філософія – страх Божий. Добродійне життя, уникнення гріха, удаління від миру, пізнання божественних і людських речей. Вона вчить, як чоловік ділами своїми повинен наближатися до Бога. Сімдесят глав мала в собі книга Велимудрого Інака із Вересолімського монастиря Святого Сави. Довго бився князь над тяжкими словесами, пересилюючи собі нуртування крові, аж поки заснув сном тяжким і виривчастим після пізнього читання. Вже вдарили перші морози, наладилися шляхи до Новгорода. Князь ждав вістей, але вістей не було ні з Києва, ні з Варяг, зате мов би перед Возвишення Ярославого посунули до нього прачани, мандровані інаки. Святі люди, які бували у далеких заморських землях, а тепер розносили по всій руській землі чудеса, бачите, які вони сподобалися. Бачили ж вони в Єрусалимі на місці розпяття Ісуса Христа, розчилену, крізь яку пролилася його кров на голову Адамову, Бачили стовп Давидів, де він склав псалтир, бачили колодязь Якова, коло Сихена, де Ісус бесідав із Самарянкою. Найбільшим же чудом була в Єрусалимі світлість, яка не сходить з неба час вечірні Велику Суботу і запалює Кадила. Світлість ця схожа на кіновар, багряна вона, як кров, а Кадила – Загоряються від неї тільки православні. Підносили свічку, запалену від того небесного світіння, до бороди, але борода не горіла. Прочан кликано научити князі. Містя їх відводилися, коли Ярослава подавала багато грибних потрав, м'ясо, смажене жару, дичину, сталено кубки і ковші із пивом, медами, фрязьким вином, але сьоті люди вдовольнялися самим хлібом та водою, клали смиренно на дубовий стіл свої ніколи не миті руки, покорчені від ломати в кістках з перепаною, подібною волової шкірою, ворочали повільно влетенськими, як відмежа шуба, бородами, відрощуваними навмисно, щоб Протиставити справжню чоловіцьку красу вісівському жіночому безборідству. Не живи для себе, а для Бога, дбаючи за життя вічне, ум, віддаляючись від усього зовнішнього і скупчуючись у внутрішньому, повертається до себе, тобто з'єднується зі своїм словом що перебуває в думці по єстіству, через слово з'єднується з молитвою і молитвою, бо сходить в розум Божий з усієї сили любові і усердням. А молитися треба повсякчас, як святий Павло, що совершав щодень по триста молитв, і щоб не збитися з ліку, клав за пазуху триста камінців, викидаючи по одному після прочитання молитви. А щоб з'єднатися з Богом у думках своїх, уникати треба ринків, городів і людського шубу, щоб нема в світі більшої пагуби, ніж людський гомін, грища, сміх і кощунство. Втікай звідти, возлюби мовчання, живи в печерах, як святі оці печерники, тобто в дуплах дерев, як іноки, дендрити, хто й на стовпі стояв, як Симеон стопник, і ніякі зваби землі не заставали його спуститися звідти, а інші ходять на ще інші лежать на землі і не підводяться, бо підвестися можуть тільки для гріха, а ті носять залізні вириги з мідними хрестами на голому тілі, і не було мук яких не витерпіли задля очищення від гріховності». Святого Макарія, коли той займався рукоділлям, укусив комар. Макарій задавив комара, а потім, розкаявшись у своїй нетерепивості, осудив себе на шість місяців сидіти голим коло болота. Комарі покусали його так, що пізнали Макарія тільки по голосу, думали прокажений. Іноки виносили стільки скорботи й печалі, що людськими устами навіть і висловити не змога. Людина – образ божества, тому повинна прагнути краси, первообразної, а вона дається тільки знищенням плоті. Був святий чоловік, що носив, не скидаючи кам'яну шапку, а другий обкував себе ланцюгом дев'ятисаженим, один не спав зовсім, не лягав і не сідав, а для більшої бадьорості тримав в руках камінь, щоб той своїм падінням будив його, не давав заснути. Їжу приймали тільки найпростішу і то якнайменше. Один або два рази на тиждень, якщо ж одоліють хворощі, то й зовсім не живають їжі, а харчуються водою та соком а був святий чоловік їв тільки сиру землю, бо їжа, слава, багатство, краса – це весняний цвіт, приходять і щезають, а чоловік створений для небесних благ, тож повинен відчувати відразу до всього земного. А у князя перед очима стояло тільки земне, хоч що там розповідали монахи. Не чув смороду від немитих, Странників, бо пахло йому свіжою стружкою звідти, де новгородські Теслі стругували дошки для човнів і насадів. І Ярослав сам щодень перелічував нові судна, знав бо гаразд іти на Київ проти могутнього князя Володимира треба силою Великою. А як зуміє все своє військо посадити на кораблиці, то вийде навстріч великому князеві. Нежданно і негадано. Звеніли йому молоти в задимлених кузнях, а крізь те звеніння пролунювалася гарна та бадьора пісенька. «Кували мечі два ковалі, гей, два ковалі, да три помагалі, да от неділі, та й знов до неділі». А мечі кувалися для простих воїв за день – а для воєвод і по сім днів. Один коваль з помагалим виковував меч на чорно, а другий помагаль точив на точилі, коваль другої руки вирівнював і вигладжував меча, гартував його, наводив блиск, а на рукоятях дорогих мечів поряд з яблуком і перехрестям чеканив ще звірів, а чи птахів. А потім згадувався з ненацької Ярославі чудський божок Тур, мідний ідол в образі чоловіка, що має коняче, соромне тіло, бісівське грища довкола, Тура посеред снігів у причаєних пущах, і яке їм було діло у їхніх солодких утіхах та до тих загублених серед палестинських пустель. Що не мають коли себе жодної жінки, відкидають плотську любов і живуть серед пальм. З дитинства, ненавидячи своє недосконале тіло, прикутий до ліжка, Ярослав крізь віконце вдивлявся до світ, бачив його буйність, його нестримність у розвагах, його жадобу втіх і радощів, може тоді, в заздрощах зненавидів усе те, і возрадувався, прочитавши у старій книзі про древніх есеїв. Хочу це і важко повірити, протягом тисяч поколінь існує вічний рід, в якому ніхто не народжується, бо відразу до життя серед інших людей сприяє збільшенню їхньої кількості. Але потім став на ноги, сам спізнав принаде життя, для нього стало відкритим і доступним усе суще, відчув себе людиною, бажання пересилювали в ньому чисті розмірковування, бажання намножувалися щодень князівська влада несла безліч турбот, але дарувала йому і безліч поваб, від яких несила була відмовитися. І ось демони протирічя розриваючи йому душу. Привчений до солодкої отрути книжної, тягнеться й далі до святих людей, які несуть з собою Божу мудрість, а водночас праглий принаджиття в найпростішому їхньому виявленні, штовханий гарячою кров'ю рвався до них дико і непогамовно, аж самому ставало страшно, і тільки тоді намагався замолити гріхи свої. Так і крутився в диявольському колі без виході. Сказано ж Бог самого Бога, «Не буде мій дух переважувати в людині, бо вона тіло». Після тої дощової ночі, проведеної у пеньковій хижі, князь кілька днів постився і молився гаряче і ревно, а потім, коли на дворі була ще більша хвища, Мов, підштовхуваний тими холодними небесними водами, Зірвався посеред ночі просто з церкви, Втихцем на коня, і сам без охорони, Без супороду і спогляда Таїв, Помчав за нервський кінець, до звіринця, За річку Гзень, в темній хижі, Ледь жевріли залишки вогнища, Забава спала під лгою стіною, Пенька не було, Звично віявся десь по лісах або ж пробував свіжозвареного пива на Загородському кінці. Ярослав Мочки хопив забаву, став закутувати привезене з собою велике корзно. Вона, звісно, неголосно скрикнувала, сміялися притишно хвилюючи, озирнувшись по похижий князь, знявши її важку золоту гривну заморської роботи, поклав на відноті, щоб... Пеньок догадався, куди зникла дочка, поніс забавна рука до коня, посадив її перед себе в сідло, сказав хрипко «Тримайся за мене міцно». Вона притулилася до нього, він відчув, пал її молодого тіла, навіть крізь змокрілу одіж – Кров у ньому гуділа і клекотала темно і відчайно. Він боявся вже не так за дівчину, як за себе, попросив знову, обійми мене за шию. Вона так само мовчки обхопила його шию рукою, притиснулася до нього ще дужче, а йому і того було мало, попросив ще. Обійми обома руками. Забав, засміялася ще тихіше, сказала крізь той вісівський сміх а не маєш обох. І Ростав не зрозумів спершу, як то не маєш, а так. Однорука я. Ліву руку тільки маю, ведмінь ще малою покалічив. Він не повірив, як то. Ти ж була з двома. Забава сміялася, заливчасто і знущально. Сліпий був, княже, засліплений і здурілий. Він аж од неї. Справді бісільське зілля. Обманює, чи може, так задурила голову йому, що й не помітив тоді, але ж обіймав її. Билося в нього на грудях її потужне, молоде, як весняне листя на березах тіло. І її серце простукувалося просто до його серця. Ну, обіймав міцніше, хоч однією рукою, попросив він, забава послухалася. З одної рукою ти теж, мені люба, назву тебе однорукою. Вона сміялася й далі. Кінь обережно ступав поміж темними деревами. Назву тебе шуйся, сказав князь. Ні в кого не буде такого ймення. А мені однаково, засміялася вона. Будеш завжди коло мене, пообіцяв Ярослав. Чому б мала коло тебе бути? Був подобав тебе. Ой, брешеш, князю. Куди везеш мене? «А куди б ти хотіла?» Ліпше б не питав, не знав, що викличе в ній тими словами пекельний вибух, який струснув її тіло, налє його твердою холодністю. Забава хитнулася мало, не впавши з коня, сміх їй урвався в мить. «Що?» – крикнула вона гнівно. «Нікуди! Нікуди! Чуєш, князю?» «Ну що ти?» Спробував він її вгамувати, неспроможний збагнути, що з нею сталося. Якщо не хочеш на княжий двір у Новгород, поїдемо в Ракому, там тихо. Ніхто не відитиме, будеш там. А не ж, нігде не буду твоєю наложницею, крикнула вона майже відчаємо. Майже крізь сльози, які теж незбагненними лишилися для князя. Буду завжди собою, вільною. Не хочу нічого від тебе. Вона вислизнула із корзна, в юнко сунулася з сідла, втонула в пітьмі, мов у чорній прірві. Шуйцю, злякано якось гукнув Ярослав. Забаво, куди? Вона зникла від нього, мовби, і не було її зовсім на світі. Візьми, хоч корзно, застудися, ще гукав у безнадію пітьми. Ні слуху, ні мови. Тоді він, озвірілий, поскакав на нерезький кінець до садиви посадника, люто гримів у високі дерев'яні ворота, підняв усіх, викликав під дощ перестрашеного і пропахлого теплими лебедячими перинами, переніженого коснятина сказав з понурою твердістю – Звели вибудувати для мене дворище в гарному місці, за звіринцем в далеких пущах, і то швидко й гарно, а ще ніхто щоб не відав, окрім тебе та мене. Не було на світі таких Теслів, як Новгородські. В коротким часі став у лісовому задалі, моби, вичаруваний просторий двір, оточений. Дубовим частоколом З приборітнію І наріжними баштичками дерев'яних візерунках А в тому дворі Дім багатий З колод світлих і дзвінких З просторими підкліттями І комори, стайні, варниці І погреби І дванадцять беріз білих Як сніг на дворищі Старалися Теслі А ще більше старався косняти, Щоб догодити князеві але не догоди, бо як привіз Ярослава, той нічого не мовив, тільки спитав, невдоволено, а церква? Думав, що ти тут житимеш князів, довірливо сказав Коснятин. Роби, що вилять. Церкву ставили стрілчасто, високу, вищу заберези, але не простору, аби помолитися одному або двом, і хоч ніхто й не знав, навіщо вибудовується таємнича садиба, та однаково хитрі Теслі, помахуючи лискучими сокирами аж під самою бородою Бога, виспівали сороміцьких пісеньок. Але й на те не зважив князь, і знову зірвався з молитви, і притрушеною сніжком ніч улетів самотою, до убогої хижі розбуркав сонного пенька, а забава Шуйця моби ждала князя, що ночі і не спала. Відразу зготовилася вийти з ним, щоб не тривожити далі батька, і вони стали на морозі, коли згоряченого навальним бігом коня. Знову Ярославі відібрало мову і розум, йому в голові темна важка кров, а Шуйця сміялася. Зривисто, звабливо. Він згорнув її в свої ведмежі обійми, аж усе в ній затріщало. Але дівчина не скрикнула, не випручалася. Тоді він підсадив її на сідло. Все повторювалося так само, як і в дощову осінню ніч, тільки ж тепер стояла над землею морозена прозорість. А внизу біліли сніги. І дерева чорно і зелено значили їм путь. Велих кликали далі і далі. Може, через те шуйця і не питала, куди він везе її. Сиділа мовчки, горнулася до Ярослава, обіймала його за шию своєю шуйцею. Іноді визмівалася її молоде тіло у сміхові. Князь дурів більше і більше від її чар, Аж раптом знову, наче вселився в неї нечистий, відсахнулася вона від Ярослава, гукнула з ненавистю. Знову безлеж мене кудись!» «Сама там будеш», – сказав він мало не жеброючи. «Кину з тобі всіма святими, сама й вільна. Хочеш, Боляриною зроблю тебе, хочеш, як хочеш. Ніким не буду, тільки собою». «Собою будеш, а куди?» «І сам не знаю, то вже ліпше». А я вже сам не свій, ще ліпше, не князь і не Юрій, і не Ярослав. Оце вона не зістрибнула з коня знов, пригорнулася до Ярослава, потім ще раз сахнулась, спробувала зазирнути йому в темні очі. Та не пробуй обдурити, як тільки помічив течу одразу. Не втікай, попросив він, не обману, повір мені. Якщо не князь те мовить, повірю, не князь. Чоловік. Шуйця обняла його за шию, так і їхали далі. Вже світало, коли добралися до нової садиби. Сонні теслі в робочому своєму поспіху ладналися підніматися під небо, лоскотати богові бороду сокирами, а ще більше сороміцькими приспівками. Білі берези височили за добом частоколом, білі берези підступали зідусіль, і тут, на вільній волі. Князь зупинив коня. Забава дивилася на те чудо, яке тепер вже зналося точно, зроблено лише для неї. Ще незвідане почуття власності мало і турбувало, спитала тільки. Там хтось є, слуги? Теслі. Добудовують церкву. Нащо вона? Для Бога. Обійшовся б твій Бог і без церкви. Гріх, а я? І ти гріх. Тоді загорни мене ведмедно, щоб ніхто не вгадав, що везеш. І так знатимуть, а я не хочу. Рота людям не затулиш. А ти ж, князь, затули, скажи, одірюш язика кожному, або ще ліпше, звели відразу повідрізати їм усім язики. Звелю. То швидше загортай мене ведмедно, Бо я ще чогось запрагнув в дурнощах своїх. Він поцілував її в губи. Перший наважився, поцілунок був, ніби впав у терпке море і потопає в ньому, неспроможний вирнути. Потім згріб в оберемок, обмотав відмежу шкуру і поклав у парексідла, мов щось не живе, і так в'їхав у ворота, догідливо відчинені сторожем. Йому хотілося помогти зняти ношу з сідла і занести до терема, але Ярослав суворо звелів «Одійдіть сам і не пускати до мене нікого». Невже це було насправді? Невже з ним? Нічого не міг пригадати, окрім тихого світіння її тіла та ще, як ознамозів відкинула вона голову і шия її видовжувалася ніжно-ніжно і на устах жив лукавий посміх, і тіло світилося так, що він стогоном затуляв долонями очі, але як крізь пальці било йому світіння її тіла, знов і знов без кінця світіння співаюче, була мутне, приголомшливе. Одірвавшись однею, він побіг до недобудованої церкви, ревно молився під гумливі виспіви теслів згори, там його і знайшов коснятин, який привіз вістку про те, що прийшла варязька дружина з Деймундом на чолі, але князь, видно, і не слухав, і не чув нічого. Не заводячи посадника до приміщення, просто на морозі передав йому свої повеління. Лишуся тут ще. Прибери всіх звідси, і то без погайки. Не закінчили ще церкву. Хай так стоїть, і всіх прибере чоловіків. Постав жінок, самих жінок, і служебок, і доробіт, і досторожі. Такого дива і не бачено. Коснятин не ховав усміху на соковитих своїх губах. Роби, що вилять. А варяги? Які варяги? Прибула дружина, Еймун-двоєвода. Подбай, дай пристанок їжу, повернуся – Радитись будемо. На поромонному дворі їх розташував той гаразд, жди мене Довго тут будеш, князю? Не знаю, Бог знає, і А ж не до Бога, а до неї, до Шуйці, Застав її в сльозах. Може, відчула вона в весь страх з чужим, зовсім незнаним їй чоловіком лякалася будущини, а може, то були сльози злості на саму себе і на нього. Ярославові стало шкода дівчини, він кутав її білячу ковдру, витравив сльози міцною своєю рукою, рукою мужа, що з ознаковим спритом тримала меч і писала «Одружився б на тобі, – сказав зіктнувши, – але князівство вимагає від чоловіка більше, ніж його хочеться. А я не треба мені твого князівства». Відмовила вона крізь хлиповання «Багато чого стоїть поміж людьми Перебореш, тоді радість А не завжди є змога усунути те, що розділяє Може, я теж не радую князівству? Та ждуть мене, діла ще більше Нудний ти і нецікавий, коли князь, сказала вона злісно А вподобала ж у мені кого? Не князя хіба? Спитав він трохи ображений Мужа вподобала Одоріння твоє найшло і на мене. Будеш завжди зі мною в походах і в городах. Лишуся тут, гарно, – вигадав оце обістя. Далеко від усіх не люблю, коли вештається навколо люд. Тишу люблю, а з тобою теж не хочу. Аби ж ти могла стати моєю жоною, не стала б ніколи. Не хочу роззувати нікого. Волю волію».